då sa jag till honom, kommer du ihåg vad jag sa till dig? För jag hade sagt till honom några år innan, nu är jag snäll och trevlig, nästa gång blir det inte lika trevligt. Sen skötte sig då i två och ett halvt år. Så gjorde han inte det. Då sa jag, kommer du ihåg vad jag sa till dig? Sist, Asan. ja, du, vet, du måste ju döda dig. Ja, då gjorde ja. jag det. Eva-Lisa jag. Jag ska besöka Mattias Berg. Ja, du är välkommen. Tack. Du lyssnar på Bakom Galler, en exklusiv poddmi där Eva-Lisa Valin och jag, Hanna Engberg- träffar människor som mördat eller begått andra grova brott. Hur hamnar man i den situationen och hur ser vägen tillbaka ut? I dagens avsnitt intervjuas Mattias Berg- som sitter av ett livstidsstraff på Storboda-anstalten norr om Stockholm- för snart 14 år sedan i juli 2006 mördade han en man- som under många år hade en relation till hans mamma. Hur kan man döda någon som man känner sen barnsben? Det berättar Mattias Berg nu för första gången. Vi ska också prata om hur han har förändrats under tiden på anstalt- och hur han träffade kärleken innanför murarna två gånger. Livstidsstraffet som han nu avtjänar är hans 14:e fängelsestraff. Frågan är om det blir hans sista- –och om han nu i vår kommer att få straffet tidsbestämt. Vi varnar känsliga lyssnare för starkt innehåll. Jag heter Mattias Berg. Född 73, Kommer från Uppsala. gott söndag. Just nu har jag varit här, inne, inte på närmastan, men 14 år i sommar för mord. Den 10 juli 2006– går Mattias Bergs mamma hem till den man- som hon under flera år haft en relation med. Det är en bekant som har varit av sig och varit orolig- eftersom man inte har hört av den 72-årige mannen- som är sjukpensionär på en vecka. När hon öppnar dörren till lägenheten i Gottsunda i Uppsala- möts hon av en kraftig stank. Polisen larmas och mannen hittas död i sin säng- han har blivit slagen i ansiktet, fått flera frakturer på käken och näsbenet- och han har blivit stucken med ett vast föremål i bröstet medan han legat ner. Ingenting tyder på att mannen försökt göra motstånd. Misstankarna riktas snabbt mot den då 33-årige Mattias Berg- som dessutom är inneboende hos mannen. Han har sedan tidigare ett långt belastningsregister på över 30 punkter. Och så hittar man mannens blod- på hans byxor. Hösten 2006- döms Mattias Berg- till livstidsfängelse för mord. Storborda är en klass 2-anstalt- den näst högsta säkerhetsklassen. Eva-Lisa behöver inte gå igenom- en metalldetektor- men hon får visa upp sin radioutrustning- sin penna, sitt papper- och de två extra batterierna. Och just de där batterierna är det viktigt för personalen att ta koll på. Jag fick höra att jag, det var noggrant att jag skulle säga till att de här batterier är för att man kan elda med dem. Ja, man kan... Hur äh, man det? det? Du gör någonting av metall som leder, typ en ståltråd till exempel. Ah. Så att det går runt om. Då blir den varm och då kan du tända med dem. Jag fattar, okej. Okay. Bra, eh, tack så mycket. Ja, då jag har en fråga, jag, jag, jag klingar i soffan och kommer ut. Absolut. Bra, Hej. Okay. Hej. Hey. Mattias. Det Hej. Jag är ju inte snäll i morse. Nej, shit. Så du var tar om du vill? Ja, jag ser ju vad det är, men vad är det för någonting du har bakat? Du får berätta. Det är vit choklad. Man smälter den och lägger på granatäpplen. Det blir riktigt gott. Sött och lite syrligt. Just det. Och du tillgång till liksom vanligt kök? Eh, ingen, ingen ugn. Ah. Bara en spisare. Så därför vi kan inte baka. Så att det är tråkigt så att jag tycker om man bakar, men det går inte här. Ah. Hur ser en liksom vanlig dag ut för dig här inne på Storgoda? Uh, upplösning klockan sju. Vid åtta går vi till ASV, annan strukturerad verksamhet- Sitter där och gör armband eller lyssnar på musik och spelar backamon eller schack och sånt där. Du kan måla och grejer. Sen vid kvart elva går vi tillbaka till avdelningen. Då är det lunch. Sen är det promenad. Sen går vi ner vid ett tiden. Då kör jag verkstad på eftermiddagen. Och det finns ingenting att göra där just nu. Står vi och spela pengis bara. Vad brukar ni göra i verkstaden annars? Nej, men man kan plocka så här elektroniska grejer. Det är kameror, det är hörlurar, tv-apparater, allting. från kriminalvården. alltså som har med elektronik att göra. Men så. pluggar du någonting också? Nej, jag väntar på att få gå in i skolan nu så jag kan läsa klart eh, engelska i grundskolan. Sen är jag klar med hela grundskolan så kan jag fortsätta. Jag har varit här fyra månader ungefär. Har inte kommit innan. Nej, de säger det fullt, det fullt. Så de får söka om hela tiden. För att läsa upp liksom grundskolan? Ja, så då måste jag ansöka och så blir jag antagen. Så att, ja, jag, vet inte, det väl, jag försöker göra så bra jag kan plugga och grejer och se till så att dagarna blir så positiva som möjligt. Men det är svårt. Vad är det som är svårt? Nej, men det är så mycket. De ändrar grejer och håller på och ruteiner och, och sådär. Så ja, ja, när jag säger, gör så här så får du det här och det kan vara vad som helst. Och, ja, så det är lite säkt. Mattias Berg tycker att andra anstalter- som han har suttit på är bättre- som Tida Holm och Kumla. De har högre säkerhetsklass- och där upplever han att personalen är tydligare. Vi som sitter inne vi behöver raka och tydliga svar. Så är riktlinjer och sånt. Så att det inte blir, ja, vi får se och kanske- och ja, frågar han eller henne istället- och så skickas man vidare bara. Ja, vi får se som man lever på de här förhoppningarna. Jag kanske får permission, jag kanske får inget till- ja, min familj eller sånt där. Och så bara, nej, får man inte det efter- när man har tjatat två månader, bara nej, det går inte. Så då lever man ungefär i två månader. Ja, kanske, kanske. Så tydligare på Kamla och Tida att här, ja. ja eller nej direkt? Liksom. Ja, då får du direkt. På plats får du ja eller nej. Han har senaste åren gått olika program inom kriminalvården och gjort en tolvstegs behandling mot missbruk. Han har skött sina permissioner och medverkat till att främja sin anpassning i samhället, som kriminalvården skriver i ett yttrande. Han har senast åren också fått en varning efter att ha svurit mot personal i samband med en kontroll av hans rum. Men senast är det jävla bråket. Det ligger några år bakåt i tiden. 2007. På Hall. Det var den som, han hade dåliga papper. Dåliga papper? Ja. Hans hörspapper och sånt, det var, det var inte bra. Då hade han eh, pratat lite väl mycket om. Det var någon annan som hade fått straff också. Sen hade det, gulat och det är inte bra. Men du hade inte råkat ut nej. för det? Det var inte din? Nej, nej, nej. Det var inte, nej, nej, nej. Utan det var någon. annan. Jag fick en smäll och han ja, fick också. Sen son, jag och och flera andra åkte därifrån. Men varför tänkte du att du skulle... Nej, det var inte bara jag, det var andra som sa till honom också. Tog fram dina papper. För det gick rykt om att han hade gulat och det. Och sen sa han så, men, ja, nu har, du, nu har du gått en vecka, det är fredag, nu får jag se papperen. De andra har läst pappren, men jag vill läsa dem. Och då var det lite... Har du fått visa dina papper också, för Fernand? Ja, Nej, inte det här straffet. Jag är själv i mitt mål. Andra saft, ja, ja. Det måste du göra. Varför det? Då vet man att du, om du har pratat med poliser eller om du har du vet, angett någon, du vet, så att du har bra papper. Är det alltid så när man kommer till någonstans. Inte nu för tiden tror jag. Förut var det så är Det är någonting konstigt är att du får inte stanna kvar, du får packa och dra. Och då gör man det, annars får man stryka Eller så stannar man kvar och tar stryk. Och då får man ändå gå. I den livstidsdom som Mattias Berg avkännar är han ensam gärningsman. Offret var en man i 70-årsåldern som han känt sedan han var barn- och som han vid tiden för gärningen sommaren 2006 bodde inneboende hos. Vad som fick honom att begå det brutala mordet- och hur det gick till, det ska vi komma till. Men vi börjar med uppväxten- och skälet till att han på anstalt måste läsa in grundskolan. Du är 47 år, du har fyllt det år, ja. det 2020 nu. Hur kommer det sig att du inte har liksom gått klart grundskolan redan? ADHD. Och en massa sådana grejer. Sen, jag har varit på, sen jag var jag liten, jag har varit på omhändertagen. Så att, jag har åkt runt mycket och foster hem, och och förskolor och så att ja det blir så då har man inte tid att plugga. Tack vare min ADD och ADHD och sånt. 2012 på tid gjorde de den här utredningen. Okay, så då fick jag medicin, men jag har slutat med den för det funkar inte. Jag testat tre olika. Ingen av dem tycker jag är bra. Va... Så nu, du tar ingen medicin nu måndagare? Nej här, du? ingenting. Vad, vad är det som inte har funkat när du har tagit medicinen? Nej men den funkar bara en-två veckor sen funkar den inte längre. Och, och då får jag ändå så här, ja, 70 milligram. För de säger man får inte mer. Så att, och jag testar koncerta, medicinett och eh, alvanse. Men det funkar inte. Första första veckan funkar jättebra. Du är jag lugn och jag kan koncentrera mig. Och, och sen ja, flyger jag iväg. Kan jag inte koncentrera mig och springer omkring och håller på. Så att, ja, då tänker jag, då låter jag bli den. Vad blir skillnaden då? Hur blir det då när du inte tar medicin? Liksom? Ja, som nu, fast nu får jag koncentrera mig ska jag, så jag sitter stilla. För jag har lite så kryper i benen och sånt där. Och rasslar, så tankarna fladdrar hela tiden. Men jag är ju van med det, Så jag var liten. Det är jobbigt för de andra kanske. De säger, det, men du har ju kraftig ADHD. Så jag, Nej, ser jag. Det var mycket värre förut. Ja, jag bara tittar på mig så. säger... Och röskar på huvudarna och grejer. Så garvar de lite. För mig är det ju naturligt. Jag har haft det sedan jag var liten. Så att... Men hur tänkte du eh, sladdade över att fort det här med ja, ungdomsskolor och, mm. och vårdhem och placeringar och sådär. Kan du berätta lite mer om det? För du säger att ja, det är en sad Men hur såg det liksom ut annars för dig när du var liten? När jag var tio år då var jag utkastad eh, på gatan. Så då fick jag bo... Alltså utkastad av dina föräldrar? Ja, din, mamma, din mamma. ja. Så, Vad hade hänt då? Nej, jag var väl ett barn som tyckte om att ha och grejer. och greja satt aldrig still och rörde mig och sprang och grejer. Och, så att ja, nej, då var jag utkastad så alltså jag fick bo ute riktigt på gatan jag bodde hos kompisar de fick smussla ner mig i deras källor och, så där. och fick smyga mat till mig för de fick inte umgås med mig och jag fick inte umgås med dem och, så då var jag tio år då fick jag börja stjälaga mat och sånt i affärerna. Så har det vårt. Och sen har jag på BUP. Och, och det har inte bättre. Och sen var jag på ops där i Uppsala. Nere på stan. Och det har varit ju till internatskola. Och det har varit inte bättre heller. Då träffade jag sådana som väljer som lärde mig saker. Och... Men alltså att bli utslängd som tioåring bli utslängd hemifrån mm. av sin mamma mm. vad, vad kommer du ihåg vad du tänkte eller kände då? Jag ville ju vara där hemma jag, jag var ju ledsen, hon kastade ut jag försökte komma in och ja, min stora syster hon är halvsyster för samma mamma och jag in nej nej du vet mamma blir du vet hur hon är hon blir berg och sådär när du är här så fick hon släppa in mig på nätten när mamma låg och sova. Så var det när jag var på Zumba också när jag där därifrån. Då drog jag alltid hem. Bara, men du vet ju hur mamma är så. Så när jag vaknade på då så stod polisen där och på att jag kom. För då rinner polisen. Så kom de hämta mig och körde till mig till det där stället i Zumba. Sin pappa har Mattias Berg inte haft nästan någon kontakt med under hela sin uppväxt. Men mamman fortsätter han att ha en relation till trots att han blir utslängd. Och vi ska komma till det redan som barn började han missbruka inte bara alkohol utan även narkotika. Jag började röka bröst när jag var 13 och då kök jag tabletter redan också. Då började jag dricka när jag var 9-10 och kök tabletter då också. För att jag förstår jag förstår det nu efteråt att det är för att stänga av och inte kunna ja, känna och sånt. Så att när 9-10 då stängde jag av helt alla mina känslor. Blir det är liksom lugnare i huvudet då också. Alltså för du säger att du så här, nu, måste, nu när vi sitter här så måste du koncentrera dig och du så här, verkligen fokus. Liksom. Ja så att jag går ner för att jag känner för liksom. bara ja. prata jättesnabbt och håller på och sådär men jag måste ju ändå försöka andas lugnt alltså. Så att det är jobbigt emellanåt men ja. det är så. Jag, jag lever i med. det. vi ska komma till det som händer som är anledningen till att du sitter här. Men innan det händer så har ju du tror jag 35 avsnitt i belastningsregistret. Ja, eller 37 kanske. Nej 37 till och med. Okej. Okay. Det här är 14 gånger jag sitter nu, sedan 91. Det är 14 fängelsestraffet du sitter ja. här nu? Så det har varit massa korta straff och sådär. Men tänker ditt första fängelsestraff, var. Mm. Vad tänkte du då när du klev in på anstalt? Ingenting. Det är bara att fråga. De fråga, det är bättre att du kommer till oss av växterna Och prata. För att pratar inte med dem. Det kan vara jobbigt. Så, nej, men så tänkte jag. Jag pratar ju hellre med de som bor här. Eller intagna. Då gjorde jag det. Det var inga problem. Så jag var inte ändå rädd eller nervös. Någonting sånt där. För jag vet ju, hur, eftersom jag är på gatan- så kan jag ju prata med alla möjliga människor. Vad tänkte du att du ville göra då av livet? Liksom? Att du... Alltså... Tänkte du att du ville göra något annat? Kanske inte sitta i, sitta i fängelse och att det skulle bli liksom en fjortonde vålda som skulle ja, ta liksom. Jag tänkte ju så, jag, jag ska aldrig mer sitta. Och det höll ju inte så länge. <laughs> så att, nej, jag åkte igen rätt så snabbt efter det. Jag var ute bara kanske ett halvår eller någonting. Så åkte jag in igen. Så att, och då sa jag så här, aldrig mer. Så åkte jag in tredje gången. Sen efter det har jag aldrig sagt det. Då säger jag att jag ska göra så gott jag kan. Försöka ut ute så länge det går. Med det här straffet så känner jag aldrig, nu kommer jag aldrig mer att åka okay i fängelse. Det, det jobbar jag så varit med om. För allting har ändrats, det är bara skit på anstalten och allting nu tycker jag. Jag sitter ju med bra människor, intagna och sånt. Men systemet är helt upp och nedvänt. Jag har hört att det är mycket bättre inne på anstalten än att vara ute också i samhället. Så jag blir så här skev på det också. Ska jag komma ut eller ska jag stanna kvar här inne eller vad ska jag göra? Men du tänker ju inte att du vill leva liksom något slags lagligt, hederligt liv. Jo, utan då... det är just att det är liksom trist inne på anstalt, ja. eller? Nej, men alltså jag vill ju vara ute och jobba och ja, sånt där med familj och sånt. Det är klart att jag vill det. Men samtidigt så ser man ju på nyheter och sånt. Det är ju bara katastrof där ute. Alla säger det som kommer in också. Du vet inte hur det är där ute nu. Det är en katastrof. Alla säger det. Så bara, oh. då blir det så här. okej. Okay. Då får man göra så gott man kan. Då kanske man får ha 3-4 jobb för att man ska klara att betala hyra och sånt där. Tänkte på eh, 2006 mm. då du eh, dödar en annan person. Vad är ditt läge då dagarna liksom, innan det händer? Jag, kom, jag skrev ut mig själv från eh, ett behandlingshem. Eh, hygen heter det uppe i Kramfors. Eh, jag hade gått eh, grunden där. Det är tolv steg. Jag hade gjort eh, steg ett, två, tre. Sen sa jag så här att jag måste skriva ut mig en vecka, två veckor. Max en månad så är jag tillbaka. För jag måste sortera alla tankar och känslor. Där, så jag. Sen så sen åkte jag ner till Uppsala- var det det du tänkte att du skulle göra också? Ja, ja. ja. Mm. Men så fick jag höra lite grejer om han som bodde inne hos oss. Han var ju tillsammans med min mamma och annan på jävla och grejer med henne. Och. Så då sa jag till honom, kommer du ihåg vad jag sa dig? För jag hade sagt till honom några år innan, två och ett halvt år ungefär innan. Nu är jag snäll och trevlig. Nästa gång blir det inte lika trevligt. Sen skötte sig då i två och ett halvt år mot min mamma. Så gjorde han inte det. Då sa jag, kommer du ihåg vad jag sa till dig? Sist. Ja, ja, du vet, du måste ju döda dig. så och då gjorde jag det. Jag ångrade det nu efteråt men just då, jag hade inte rätt verktyg. Den här kunskapen som jag har fått nu, för jag har gått massa program nu. Och då jag var avstängd och ingenting bekom mig då. Men ni kände ju er sedan långt tillbaka då. Ja, jag var jag var liten. Jag var, var tio år. Hur och... hade liksom era... för han var tillsammans med din mamma, det är inte din biologiska pappa. Och va... Hur... ja, de hade ju varsin lägenhet på samma gård. Så ibland bodde de hos han och ibland bodde de hos henne- och ibland var de i deras respektive lägenheter- för att då var de osams och sånt. Så att ja, jag sprang mellan och grejer. Och om jag inte var på någon behandlingshem- eller ungdomsskola eller så fosterfamilj och sånt. Hur var han mot dig? Nej, han var väl okej, tror jag. Han var ju aldrig trevlig och sånt. Det var han inte. För det jag tänkte, när jag läste liksom den gamla- gamla domarna mm. om det här då är det ju en man i dryga 70-årsåldern mm. han är 1,75 lång men vägde 59 kilo det är ett klent skulle jag säga mm. han har astma han är sjukpensionär det finns inga avvärjningsskador och du är i jag vet inte hur lång, hur lång du är 78 ja så ni är ungefär jämnåldra mm. men du var i ja, hälften så gammal som han 30 år sedan. Ja, men jag renta. var smal också då. Ja. Men ändå du har ändå ett så här hade definitivt ett fysiskt övertag gentemot honom. Ja, men var... så jag, jag tänkte inte på det. Där. det fanns inte med. För jag vet bara att jag hade sagt så till alltså för jag, jag, jag står för vad jag säger. Och, och det ångrar jag, det har ju arbetat på nu jag säger eller någonting som jag vet att jag måste hålla eller du vet så här, hade jag inte sagt det, det hade det inte hänt det, det är mycket sånt jag går och tänker, varför gjorde jag det där för det var inte bra, det var väl onödigt så jag mår ju dåligt för det, det gör jag, men jag har pratat om det så mycket och sånt så att därför, det blir inte att jag ja, kanske sitter och gråter eller sådana där saker utan nej, för jag har ju arbetat med det här ja, snart i 14 års tid Har du gråtit? Jag, jag, inte över det här men jag har grubblat. Jag har ju blivit lite så här sorgsad. Det har jag blivit. Men inte så att jag får tårar. Det har jag inte fått. Men det har blivit lite fuktigt det blivit i ögonen. Men inte så att... Ja. Vad kommer du ihåg var själva hjärningen? Allt. kommer det att han inte ha några liksom avvärjningsskador? Är du för att det han? Eller var Nej, han... han var vaken. Vi stod och pratade. Jag sa då ja, nu måste jag döda dig. Och då börjar han säga någonting. Då slog jag upp foten. Och då var han då var borta redan. Du borta ihåg vad du tänkte då. Ingenting. Tänkte jag. Jag vet inte. Absolut ingenting tänkte jag. Det är det också jag tänker på efteråt. Så, shit, shit, alltså. Jag var inte ens arg, i ingenting. Det är det som är grejen. Jag tänkte, oj vad hände där? Från när jag gick den här tolvsteget där, grunden där, att alla känslor och grejer, att uh, någonting och det kom ut och bara exploderade. För jag kände ingenting, det var bara... Alltså jag var inte där. eller jag, jag vet inte hur jag ska förklara det. Det var som att någon annan tog över mig och bara körde. Det är därför jag sagt att det, det var inte jag, det var någon annan. För att det kändes så. Även om jag vet, jag var där och jag såg allting, jag vet precis, jag kan säga precis vad som hände. Men det kändes ändå som att jag var utanför. Att jag var bara som en passagerare. Det är mitt eget fel att jag sitter här. Jag, jag, jag tänkte innan också när jag gjorde det här. att ja, Jag gör det här nu. Torska jag så är det livstid. Det visste jag. Men så var det ändå. Jag måste ändå försvara min mamma. Även, mm. för, även fast hon kastade ut mig när jag var liten. Så det är ändå min mamma. Det är så. Vi har bara en mamma. Hennes ska man, måste man ta hand om. Men att döda någon annan? Ja, jag vet jag hade inte. Hade det hänt nu så hade jag suttit och pratat med honom. Och bara du får sluta med de här sakerna. Eller så hade jag inte brytt mig alls. Men som jag så för då, jag skete allting då. Det brydde mig inte. Ingenting brydde jag mig. Jag brukar ligga grubbla på det ibland. Tänker jag, hur kunde det komma? Så, jag, så har jag kommit fram till att eftersom jag inte hade känslor på ingenting sånt där. Ja, det är som man svänger när man svänger ute man går. Man går till vänster eller höger. Det var Så var det. Lika lätt. Men det... Det, det var liksom så valet var för dig? Det var så enkelt? Alltså jag, jag, ja, jag tänkte att ja, nu gör jag det här. Okej, det här kommer hända. Ja, men det är skitsamma. Han återgår mot min morsa. Och efteråt var det var inte bra gjort det där. Jag ångrar att jag gjorde det. Jag... Mannen hittas död i sin säng av Mattias Bergs mamma nästan en vecka efter mordet. Misstankarna riktas snabbt mot Mattias Berg som bott inneboende hos mannen och som haft en konflikt med honom. Just om att han ska flytta ut från lägenheten. Polisen hittar mannens blod på hans byxor och han ringer också en vän under mordnatten. I telefonsamtalet berättar han att han har dödat sin pappa genom att hugga honom i bröstet. Men under förhandlingen i både tingsrätten och hovrätten förnekar Mattias Berg att han har begått mordet. Först sex år senare, 2012, erkänner han. Hur såg hans mamma på mordet? Trodde hon på domstolarna eller på sin son? Det vet jag inte. För hon, hon har ju blivit förhörd. och sa jag vet inte vad han gör. Han är vuxen. Jag bestämmer inte över hans son. Så jag vet inte, han har inte sagt något till mig son. Och, och jag sa att denna, hon, har, Nej, så jag har inte gjort det. Så jag, för jag vill inte att hon ska veta det. Men hon vet väl det nu då, kanske. Men när ni pratade då... Vi ja, pratade ingenting om det. Ingenting hur, hur, hur är det möjligt att man låter bli att prata det? För att jag hade sagt att när jag har inte gjort det här. Ja. Jag ser att du blir helt eller. Ja, det, ja, men det blir... Det, jag, lite alltså, det är ju en sak om det är så här, någon, någon person som man inte känner. Men nu är ju hennes tidigare partner? Liksom, mm. så. Nej, men hon kanske förstod någonstans att det var jag. Att jag mm. ja. Men även fast jag sa att när jag har inte gjort det. Mm. Din mamma gick ju bort för... Vad hade ni för liksom, relation då? Sen jag åkte in 2006 så har vi pratat två gånger. Så skrev jag ett vykort henne från Kumla. För jag ville åka och besöka henne. Hon var på sådana... Vad heter det? Hospice eller vad det heter? Jag tror antingen var hon i Mäställe eller så hon i Uppsala. Jag vet inte. Men hon sa att jag inte fick det. Och då var det lite snö. Då sa jag du skit skiter i hennes begravning och allting. Men då var det en annan intagande som sitter på livstid eh, som hjälpte mig. Han var du måste gå på hennes begravning. Du kommer ångra dig resten av livet annars. Och jag ah, får skriva, skriva ett bykort eller brev så ah, men du det, Men vad ska jag skriva då? Och sen hjälpte mig att skriva sånt. Och då var hon skitglad för det bykortet. Men jag fick ändå inte åka och träffa henne innan hon dog. Så det är lite tråkigt tycker jag. Vad skriva? att jag accepterar hennes vilja och sånt och jag hoppas att hon får en fredfull sista trevlig på ja, sista resan och sånt. Att hon inte lider så för mycket. Och, ja, att jag älskar henne och sen din sons revi. Pratade du med din mamma någon gång om det här med att du blev utslagen när du var tio? Och liksom... Även om hon kanske hade sina skäl? Så att det är så... Jag vet, jag sa till henne när jag var 24 tror jag, eller 27 kanske. Att, ja du älskar min pappa. Ja nej men jag vet att du älskar honom fortfarande eller? Nej, nej men du vet, men älskar honom, du älskar honom fortfarande. Ja. Och då sa jag till henne så, men och det är konstigt så Du ska älska mig mer än vad du älskar han. Och dig. För jag är en del av er två. Då sa du måste verkligen hata mig. Nej så du är min mamma, jag älskar dig. Då började hon gråta. Så gick jag ut eftersom som bara, shit. Va? Jag ska min mamma. mamma var så häftigt. Nej, för du kände jag hur det bara lossnade så skit från axlarna. Jag bara wow. Så pratade jag med honom på kumla en som jag hade på telefon. Då sa jag det till henne att vad jag hade sagt det. Hon var wow, det där är stort. Jag bara vad då stort? På vilket sätt är det där? Det är som det är så. Jag. För jag sa för som jag, att, att du kan förlåta henne, det är bra sånt. Men vad då förlåta? Det finns ingenting att förlåta. Hon gjorde det bästa hon kunde efter sin situation, men hon var sjuk också så. Jag. Hon hade ju så här någon trippeldiagnos. Och sjukdomen kan man ju inte förlåta. Hon, var inte med, alltså hon gjorde det bästa hon kunde så jag behöver inte förlåta någonting. För om du är handikappad på ett eller annat sätt och du inte kan göra vissa saker. Men du gör det bästa du kan. Efter din förmåga. Då behöver man inte förlåta. Sjukdomen kan du ju inte förlåta för den är ju där. Och den kan du inte göra någonting åt. Men du nekade fram till 2012. Mm. Ja, 12 eller 13 år. Mm. Vad hände då? Jag vet inte. Jag, hade... jag vet inte. Jag jag, tänkte, Nej, men jag får väl säga som det är då, tänkte jag. Och du gjorde det. För jag grubblar ju så. Jag har grubblat på det här sedan det hände. Och då får jag stå för vad jag har gjort. Det är så. Jag kan inte skäla på samhället eller någon annan. Det är jag som har gjort det. Och det spelar ingen roll att han uh, våträder mot min morsa. Det han försenar inte. det så där, kan Jag kan ta på mig det. Och jag hade inte rätta verktyg. Och sånt, det, och jag var avstängd, med det jag som har gjort det. Jag hade ändå ett val. Ska göra det eller ska inte? göra, Jo, jag gör det. Så att då får jag ta det som kommer också. Både bra och dåliga sakerna som kommer. Mattias Berg har träffat kärleken bakom galler. Inte bara en, utan två gånger. Han har haft en relation med en kvinna som var anställd på anstalten Kumla- men träffade sommaren 2016, sin nuvarande festma på Marie anstalten. Hon sommar jobbade då där. Jag tänkte på din festma. Hur träffades ni? Kan du berätta om Nej, vi träffades... <står> du kan berätta så mycket som du vill. Jag ser ju att du ser väldigt glad ut i alla fall. Mm. Ja, vi träffades... På en annan anstalt jag var på. Vi pratade som vanligt. Vi fick jättebra kontakt direkt och så. Men de misstänkte att det var någonting. Vi pussade sig inte. Vi gjorde ingenting sånt. Utan vi bara pratade som normalt. Sen två, tre veckor efteråt. Hon så upp sig. Då skrev hon ett brev till mig. Då blev vi tillsammans genom brev. Vad som man säger. Flovade och så. Hon gör mig jätteglad. Men hon jobbade på anstalten. Ja, när ni träffades? Det ja, var så ni träffades? Ja, jag vet inte. Jag tror det var chockartat för båda två där. att Oj, vad hände här? Det var liksom ingen... Som varken hon eller jag hade planerat. Så att det blev lite så där knepigt kan man säga. På vilket sätt? Nej, men oj, vad det... alltså, Jag var i ett förhållande som... Ah, det funkade väl, men nej, inte så jättebra... Som jag har förstått det så hade hon väl någon förhållande också. Jag vet inte om det funkar och sådär. Det var varit bara konstigt allting. Men fast på ett bra sätt tycker jag. För vi kände ju någonstans att det var en... Alltså, man känner den här spänningen eller vad man ska säga. Mellan oss. Då sa jag, det är för att du känner det här så att tänkte, ja, så. Alltså, det är för att vi har varit tillsammans förut. Vi ska bli det igen. Och nu är vi förlovade. Tillsammans förut? Hur ja, har... men ett annat liv någonstans. Ja men jag, jag bara visste det. Så, ja. Ja. Hon försökte slå bort det ja. ja, där. Men det gick inte. Så var det, skrev hon ja, där breven om det. Men jag, du tror på liksom att ni har levt tidigare liv? Ja. ja. ja, ja. Okay. Hur länge sedan då? Jag, Hur vet då? Inte. Nej, alltså, jag vet inte. Men jag bara vet att det är så. Och hon vi skriver, vi, Innan vi fick prata i telefonen och träffas det var två och ett halvt år och då skrev jag 775 brev till henne. Och då, då skrev jag mycket om de här sakerna. Hon, ja hon förstod också att det är något att vi, ja, på något sätt så har vi känt varandra förut- i några tidigare liv. Jag vet inte när. Festmön får ringa Mattias Berg och sedan julen 2018 får hon också besöka honom. Men hur håller man liv i en relation när en är bakom galler och en utanför? Men så fort man får som godkänt med telefon, då kan man ringa om inte någon annan ska ha telefonen. Så kan man ringa hela tiden. Pratar man. En timme eller så, eller 20 minuter. Så, ja. Har du varit bra idag? Ja, sådär. Har, har du varit bra för det? Ja, det var skit. Fick avslag eller vad sådär. Så man berättar liksom. Ja. Så det är lugnt. Det är liksom, för livet fortgår ju där ute som du gör här inne. Tänker du själv kring just det här, alltså... Eh, Kriminalpersoner inom kriminalvården som blir tillsammans med, med eh, intagna eller eh, fångar. Liksom. Hur, hade du själv sett det framför dig? Nej, verkligen inte. För de är vakter, de låser in oss, det är inte våra vänner. Så när det hände, wow, vad är det här för någonting? Det blir helt... Eh, jag, får ju, jag har ju fått jobb med hela mitt eh, system. Och jag tror nog att det är likadant för de som blir tillsammans med en, en fånge. Att nu var det här, oj. Nej för jag tänker de träffar ju dig i sin yrkesroll. De vet mm. väl kanske relativt ofta ungefär vad du har gjort och varför du sitter. Mm. Eller förstår det utifrån att du sitter på livstid mm. liksom. Jo men de ser och inte jag... mig som det. De ser inte mig som varken narkoman eller någonting sånt där. Så att de blir så här ja just det, ja. Ja, du är narkoman. Ja. Eller ja så där, och, och jag sa, ja, oj du sitter på livstid. Ja, jag kan inte förstå det så nej men det blir så här, jag vet inte. Det är för att jag kanske inte beter mig som någon narkoman. Och att jag är hyfsat duktig att prata så där. Och, men jag försöker inte springa och smöra och gulla gulla hålla på. Utan nej, jag är bara mig själv naturligt Så att jag vet inte om det är det. Vad blir det för reaktioner från andra inne på anstalt? Alltså jag tänker både personal och liksom intagna när de fattar. Fan, han är ju tillsammans med henne som jobbar här tidigare. Liksom. Jo, men det är inte någonting. Då när hon såg upp sig, så fick jag ju knaller. så. Då fick jag också åka till Norrtälje. Alltså är det knallbyt anstalt? Liksom. Ja, jag har ju inte gjort någonting. Jag har ju pratat med henne som jag pratar med. Ja, men det är så det funkar, så. Som jag har förstått det ser det utifrån- något slags säkerhetstänk man flyttar mm. dig- för att du kan få reda på saker- att mm. den personen omedvetet berättar- om säkerhetsrutiner på något vis. Men hur brukar andra intagna reagera? Jaha, wow. Men hur gör du? gör ja, Ingenting, jag bara är som vanligt. De blir så här helt... Ja, jag vet inte. Hur gör du? Alltså vill... alltså, men på vilket sätt jag gör så att jag... Ja, jag, gör inte, jag jobbar mig själv, inte, jag. Jag springer inte och försöker hålla på till åh, åh, så att du ser bra ut eller du är sex. eller Många gör sådär. Jag, jag, jag är bara mig själv. Utöver festmön har Mattias Berg bara kontakt med en person till utanför murarna. Jag har kontakt med min äh, fester, sen ingen mer. Jag försöker äh, få, ta, få kontakt med andra, så men ja, det är en som är här som är från samma ställe som jag. Det låter ju rätt isolerat med liksom kontakten med festmön- och sen med din fast där, men liksom mm. ingen annan. Jo, men det är nu. Jag skulle försöka så att jag får- jag skriver slivit såna här och Så den som muckar snart, som skulle lämna till- några vänner till mig där det är gott sund. Som ja, sköter sig. Min syra är en av dem. Vad skulle det betyda om du skulle få tillbaka kontakten med dem? Antingen i syster eller vänner- Ja det är väl skönt att kunna prata lite. Det är ändå gått lång tid och jag är inte samma person nu som jag var då. Jag vet ju att jag var en rätt så dålig person då kan vi säga. Eller jag vet att jag var det. På många sätt och vis men jag var även en bra person också. Så att, men det är alltid det dåliga som folk kommer ihåg. Första gången som Mattias Berg ansökt om att få sitt livstidsstraff tidsbestämt 2017 fick han nej. Sedan dess har han bland annat gått tolvstegsprogrammet och lämnat in en ny ansökan om att få tidsbestämt. Den 3 mars 2020 kommer domstolens beslut. I ett yttrande från Rättsmedicinalverket RMV står det att Mattias Berg har antisociala och psykopatiska drag även om de tonats ner med åldern. RMV är också bekymrade över att han är lättstressad och impulsiv och har en ovilja att ta emot hjälp från myndigheter. Det där kan också riskera att han återfaller i missbruk trots att han anses vara seriös i sitt arbete med att hålla sig borta från droger. Mattias Berg har missbrukat under många år men det finns en period under 90-talet då han bodde i Hälsingland som han var skötsam. 94-97 var jag drogfri och alkoholfri vad, vad var det som... Jag lösnade. Så jag vill inte hålla på med. Sen började jag ju. För det hände massa grejer runt omkring. Och jag bara, då börjar. jag. Ja, för det beskrivs som att du flyttade tillbaka till Uppsala. och. och att ja, men i dag då... så började det hända saker. som jag var direkt till, tillbaka till Gottsunda. Vad var det som gjorde att du liksom lyckades med det då? Även om det sen skedde sig så att säga. Jag hade ett bra mående i mig själv hitta någonting som, jag vet inte vad det var men jag bra i alla fall och sen började det kalkulera och hit och dit och sen skit nu skit jag att nu ska jag visa min andra sida och då gjorde det det höll jag på till ja, i stort sett hela tiden tills jag åkte in det här straffet Jag tog där jag det var oh, vad drog jag tog alltså uh. så jag jag var riktigt bland blandmissbrukare jag drack och grej och folk bara wow. Hur klarar du det? Det är inga problem. Har du aldrig varit rädd under de här åren? Nej. Vad ska vi vara rädda för? Och dö? Nej. Det är det bästa som kan hända. Då slipper man all skit. Ser du så, så fortfarande? Ja. fortfarande? Ja, ja. Jag sa det på, när jag var på behandlingen att, uh, jag, att jag hade med egna överdoser. För att jag alltså medvetet tagit överdos på heroin. Och så sa jag jag var så hemskt. En hemsk person så att inte ens stöden har tagit emot mig. Det är inte bra då alltså. Det står ju en del om att du, eh, kriminalvården liksom uppfattar dig som att du säger att du är synsk och ser eh, auror mm. och så. Eh, Stämmer det? Ja. Ja. <går> jag, jo, jag, jag, vet jag, inte. Kan, jag kan känna saker och jag kan se saker så. Det kan jag göra. Som vad då, till exempel. Jag kan se djur runt folk och andra, alltså. Som har dött, om man och ah, ja kan se, ah, jag ser en sån här hund där bredvid dig, eller en katt, eller en häst. Eller, ah, jag ser någon som ser ut så här och så här, kan jag, berätta, ah. jag kan få namn i huvudet också. Hur länge har Du gjort det. Ja, så alltså, jag var liten. Så för mig är det naturligt, det är därför jag kan, alltså, kanske för 6-7 år sedan som jag fattat att alla har inte sånt. Och det är inte roligt när man sitter inne, kan jag säga. För det är en och annan som är dött på olika anstalterna, så man ser och känner grejer. Och jag har det på hela tiden, så jag försöker att inte ha det, alltså låtsas som att det inte finns. Jag ser det hela tiden. Ser du någonting här nu? Ja, frågor, nej, nej, nej. jag måste ju ställa frågan då. du har ju sett att jag sitter och tittar dit och tittar. Eller ja. vad är det till höger? Det ja, du tittar vänster. lite liksom till höger eller till vänster. Ja, jag ser det är något som fladdrar där håller på? Vad är det för nåt? Jag vet inte. Jag bara ser att ser baserat det är någonting som... Som... som försöker titta men ändå inte så jag vet inte. Men är det något är det liksom saker kopplade till platsen eller till personer? Eller båda delarna? Ja. Båda? Ja. Så det kan vara någonting som följer med dig. Det kan vara något som följer med någon annan här. Så kan jag ju... ser ju inte någonting sånt här jag som Nej. du beskriver. Jag kan, jag kan... Och du har ju inte riktigt haft möjlighet att researcha mig. Så skulle du säga någonting som checkar in vore ju det är intressant så att ja, säga. Men, vi vill inte hålla men jag förstår att du inte... Nej, för, Nej, men det är jobbigt. Alltså det är för att... Ja. Är det här en liksom väldigt jobbig förmåga- eller ser du någonting positivt med det också? Det är både och. Jag känner ju om människor är glada, ledsna, arga- och allt sånt där. Eller att de går och grubblar på någonting. Du kan säga, men släpp det där om de är irriterade. Jag känner direkt den här energin Då kan jag säga, men sluta tänka på det där. Vadå? Ja, men du tänker på om du ska göra den här grejen- eller... Då blir någon de sådär. Så här... Det blir fel för många- den tredje mars kommer domen som avgör om Mattias Berg får tidsbestämt straff eller inte. Han har i nuläget tillsynspermissioner, det vill säga att en civilklädd kriminalvårdare följer med. Och han får ännu inte gå på permission på egen hand. Men han känner sig redo för ett liv utanför murarna och han försöker hantera sin impulsivitet. Alltså jag tänker när du kommer ut, tror du att du kommer kunna hantera ja. det? Hur ska du hantera det? Du har ju fått lära mig här ju alla friska människor man träffar här <laughs> ja nej jo, men, ja, men jag måste det jag, jag har lärt känna mina svagheter på ett annat sätt och mina styrkor och mina svagheter börjar göra så att det blir styrkor istället så att jag blir mer jämn i mitt mående och allting jag har städat som jag sa i, i min ryggsäck jag har kollat, varför vart jag nu? när vart jag har varit sned sen förra gången i vilket sammanhang. Så kollar jag. Allting kommer från barndomen. Alla grejer alltså från mig kommer från barndomen. När jag var liten. Nu försöker jag bara vara positiv och glad. Och det så här, hjälpa människor. Och, och jag brusar inte upp. Jag brusar jag upp så går jag därifrån. Sen kommer jag tillbaka efter fem minuter och då pratar. Då kan jag prata om... Ja, och säga förlåt, det var, inte meningen, det var inte riktat mot dig. Utan det är bara själva situationen. Oh, ja, det är bra. Säger säga de om det är så. Här, och, så då, jag visar ju liksom att jag verkligen arbetar med de här sakerna. Men är det liksom, att hantera just när du blir arg och irriterad? Är det att så här, ja, men, lämna situationen, gå därifrån? Och liksom... Ja, jag måste göra det. För att det, det kanske är bra. Men jag, nu börjar jag ju kunna stå kvar. Och liksom att jag andas lugnt och sådär. Så och det har inte hänt här. Jag kan ju stå kvar fast jag, om jag brusar upp. Så att det, det kunde jag inte förut. förut på utsidan. När var, de åkte ner i backen direkt. Pangsar. Men nu kan jag till och med stå kvar och bara du vet, det är lugnt. Det fixar sig positivt. Och då blir det det. Vad tänker du att du vill göra när du jobbar? När jag Jobba. ja. ja. Men vad då? Jag vet inte. Jag tycker om håller på med trä eller människor. Yoga kanske eller massage eller men just nu har jag problem med, med ryggen jag får ingen hjälp här heller så att men annars, ja sånt. Hjälpa människor till ett bättre mående. Ska jag, nej du går först. Jag du går först. Jag går först. Äh, ta, hand. Okay. ta hand om dig. Ja du med. Tack. Du har lyssnat på Bakom Galler som görs av Eva-Lisa Wallin som idag intervjuade och mig, Hanna Ingberg. Intervjun med Mattias Berre gjordes i början av februari 2020 och beslutet i frågan om att tidsbestämma hans straff kommer Örebro tingsrätt att meddela under mars månad. För ljud och form står Fredrik Nilsson. Bakom Galler är en exklusiv poddmi som produceras av tredje statsmakten Media. Lyssnat på en podd från Podmi. Vill du höra fler liknande poddar eller upptäcka helt nya favoriter? Ladda ner Podmi-appen i App Store eller Google Play. Testa gratis i 14 dagar.